Elhamdülillah rəbbil aləmin. Salat və və məsəlin. Səyyidənə Məhəmmədə və aləhi və səhabəhi əcmənən bər. və rəhmetullah və Və alaykumus salam. Deməli biz bu gün inşallah 10-cu dərsi götürərik. Daha doğrusu İslamdan çıxardan 10-cu məsələni. Və biz ki, əvvəl 9 dənə məsələni qeyd Və dedik ki, birinci Allah şəriq qoşmaqdır. İkinci, Allah ilə öz aranda şəriətə uyğun olmayan vasitələ qoşmaqdır. Həm şəfayətçə tutmaqdır. Üçüncü, hə, əgər kafiri kafir görməyən, əhl-i kitab məsələn, xalis kafirləri kafir görməyən və ya olan küfrində şək giriyən və ya olan da yolunu düş sayan dindən çıxması sonra Ki, şey, gətirməsin, şəritdən şey. Kim Allahın, Kimin yəni ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətinə yox, başqa hökmdən, şəriətlə versə və ya hökmlə versə. O, və ya üstün say və s. Bu da həmçinin dindən çıxardılan məsələdir. 5-ci. Kim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir şeyi sevməsə. Əgər mənə gələn bir şeyi sevməsə, ikrahləsə və hətta əməl etsə də İslamdan çıxardan məsələdir. 8 7. Hər hansı bir xəbər istəyirəm. Hə, dinlə, peyğəmbərlə, Allahla sonra getdi. Şəhər 8. İnsanlara kafirlər. Hə, kafirləri kömək edəcək kimi Şərmanlarda, üstün olsun. Şərmanlara qələbə çalsın. O da İslamdan çıxardan bir də 9. 9 hansıdır? Şəhərdən bəzi şeylədim. Kim görür, kim görsə ki, etika edəsə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəriətindən çıxmaq olar. Çıxmaq olar. Necə ki məsəl oğullar. Hə, deyirlər ki, ə, çıxmaq olar çünki Xızır əleyhissalam Musa'nın şəriətindən çıxılıb. Hansı çıxı ki biz dedik ki, keçən dərsdə Xızır şəriəti başqa idi, Musa'nın baş şəriəti başqa. Çünki Musa Xızır üçün gəlməmişdi. Musa gəlmişdi Bən İsrail üçün Xızırsa Bən İsrail deyildi, deyildi. Ardı Sələm deyilən bir yer idi Oradaydı Ona görə Sufiləni gətirdi Dəlilər musa batildi Və təbii ki, bu biz dedik ki bu 9 dənəki ətrafında bir az oxudu 9 dənə məsələ Onlardan eləsi var ki Bir başa çıxardır, məsələn esteiza kimi Amma başqaları isə gəli təfsilat ola. Təfsilat. Yəni, biz təfsilat əhlüsünə alı cəmanı ayran başqalarından nədir? Təfsilat. Təfsilat verilir ki, düzgün qiymət vermək. Çünki heç keç mütləq bu qaydalar götürüb gedməz. Mütləq götürmək səhvdir. Əhlüsünə yolu deyil. Ona görə çox məsələlədir. Məsələn, xavaricləri Havacılarla bizim aramızda fərq nədir? Onlar mütləq götürülər. Biz isə təfsilatına. Allah təfsilatı getmir. Çünki bilirlər ki, təfsilata getsələr hələ deməməydilər onlardan kimi. Ona görə məsələn gəllər təhkim məsələsinə Allahın rəsmə hökm verməyən, dillər mütləq yanaşırlar, dillər təfsilatsız, dillər kafirdir. Və ya başqa məsələlər gəllər, dillər kafirdir. Şərh eləmirlər yaxınlaşan kimi məsələlərə onlar yaxınlaşan kimi əgər yaxınlaşsaq ən birinci kafir özləri çıxır ən birinci onlar kafir çıxır və şeyq rəhmətullah onuncu məsələ buyurur ki irada ən dini illəh dini illəhi ta'alə la yətəalləmuhu və la yəməl bihi yəni şeyq rəhmətullah aleyhi deyir ki, 10-cu məsələ hansı ki, İslamdan çıxardır? Allahın dinindən üç çevirmək. Öyrənmə, öyrənməmək, əməl etməmək. A, bu da İslamdan çıxardır, onların məsələdən biridir. Yəni, söhbət gedir, imkan var, adamlar var, üç çevir, öyrənmir və əməl dələmir. Bu çıxardan məsələlərdən biridir. Bəşər rəhmətullah aleyhi, Səcdə surəsi 22-ci ayəyə gətirib. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və mən ədləmu min man zikira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna min al-mujrimina al-muntaqimun." Həqiqətən, Rəbbinin ayələri ilə öyüd nəsihət verdikdən sonra onlardan üz döndərən kimsə daha zalım kim ola bilər? Biz şübhəsiz ki, onlardan intiqam alacağıq. Yəni onlar ki, şərait var, imkan var, övrənmir, üç çevirir haqqdan. Yəni, bu məsələ təbii ki, olaradır. Və təbii ki, üç çevirmək, yəni, üç çevirənlər birinci cürbə adamlar. Var alim, var cahil. Həm də hər üç çevirən o saat dərhal bu qayda girmir. Yəni, təfsilat var. Üç çevirənlər də fərqlidir. Və məsələn, alimin məsələn üç çevirməyi nədən olur? Təkəbülliyinlə. Çünki, alimlə danışmaq cahillə danışmaqdan rahatdır. Alim bilir. Məyən qədər bilir, qaydala bilir. Ona görə onu o yoluna tutmaq rahatdır, o yoluna başlasam. Cahil qayda da bilmir. Ona dişsən də başa düşməyəcək. O hələ özlədiyini deyəcək. O, təkəbirlikdən deyil. Amma alimdə isə təkəbirlikdən olur. Çünki bilir, bilir ki, sən düzdəyirsən, bilir ki, bu belə doğrudan da, lakin bunun havasına belə yayıb keyfinə və ya başqa nəsə orada, başqa şeylər var məqsəddə, bu üç çevirir haqqdan. Təbii ki, alimin üç çevirməyi daha böyükdir, daha təhlükəlidir cahilin üç çevirməyindən. Ona görə, alimin üç çevirməyi haqqı qəbul eləməməyi əgər şəhdlər və manilər tətbiq olunandan sonra təkvinin şəhdləri və maniləri tətbiq olunandan sonra kafir ola bilir amma cahil isə amma cahil isə cahillər özləri də ə, yəni neçə növdür elə cahil var ki Ə, məsələn dinin əsli buna gəlib çatmayıb əsası. Dəvət gəlib çatmayıb buna. o o vaxtı mükəlləf sayılmır hətta ona dəvət çatana can. Dəvət çatdı, artıq mükəlləfdir, cavab verəcək. Və onun hökmü, hələ adamın hökmü, hələ cahillərin, ancaq ki, dəvət çatmayıb, peşnə çatmayıb olan o fitrəhli kimi gedir. Yəni çox alimlər bunu deyir. Onlar ki, dəvət yədi çatmıyıb onlara Aydındır Təbii ki, biz bu qaydalar bir dənə şey bilginə ki Biz bu qaydaları onlara, Onlardan danışırıq ki Kimə tətbiq olunur Kimlər ki, İslamdadır Müsəlmandır Bu qaydalar kafirlərə aid deyil Çünki kafirlər kafird onusda Onusda dində döyirlər Bu qaydalar onlara aiddir ki Onlara tətbiq olunur ki, kimlər müsəlmandır Aydındır Kimlər müsələmandır, bu cürsifətlər var onlarda. Amma kafirlərə ehtiyac yoxdur. Kafirlər bu qayda, zat, şərt, manilərlə, şərtlər, zədəli şey yoxdur. Kafir kafirdir, əhl-i kitab kafirdir, məsələn, budistlər kafirdir və s. Onlara ümumən də demək olar və tək də demək olar rahat. Amma kim ki, İslamdadır, söhbət ondan gedir. Çünki biri gətirir, bilər ki, onda, onda kafirlərə onuslu üzr var ki. Yox, söhbət gedir dində olanla. Sadəcə dindədir biri ki, müsəlmandır, sadəcə dəvət gəlb çatmıyıb, adam yoxdur, öyrətməyə onayı. O da elə qalıb belə, cahil qalıb. O, nəsələr, muamələ necə etməli, müsəlman kəlbə? Muamələ dininə görə. Müsəlman kəlbətdə kafirdə öl. Yəni, fitrə həlinə sarılır, kafirdə ölür. Məsələn, bu qayıdəyə tətbiq ölümü məsələn, kamnizmdə olanlar, kamnizmdə olub ölənlər. Məsələn, dəvət kəyəb çatıq, dəvət yox idi əslən, qadağan idi. lakin, hər kəs bilirdi ki, o müsəlmandır, bir. biri, məsələn, Fatihə yazıb gəzdirirdi ürəyin üstlə, biri, məsələn, hansısa məkçiddi, biri, hansısa piri, sadı, bir məsələn, Aydındır, bunlar, demək olmaz ki, bunlar dindən imtina ediblər. Həmin var qəhərlərdən sahil dey, vartini, lakin öz qəumünə tabe olur. Öz tayfasına, öz kəndinə, öz məhəlləsinə. Var elə adamlar. Ha bu problem də bilincdən daha problemlidir bu. Məsələn, haqq buna çatır. Ə, fikir vermir haqqa. Lap qəumü eləsə də, qəumünü danınca gedir. Bax buna Ola bilsin, üzür olmasın. Dəvət çatandan sonra bula, ola bilər, buna üzür olmasın. Ona görə əgər təkvirin şəhətləri və maniləri buna tətbiq olunandan sonra bu təkvir oluna bilər. Bələ adam. Bələ çox deyil. Məsələn, indi görmürsən, indi geysə hansısa rayonu arası kəndə dəvət eləməyik. Başı sağlasan. Ola bilək, sən düz deyirsən. Lakin deyir ki, yox, fikirləşir ki, arxasının bəs cəmat nə deyəcək, bəs kəndim nə deyəcək, cəmatim nə deyəcək, əqrəbə nə deyəcək. Yox, razı olmur, üç çevirir haqqdan. Bu, əgər təkvirin şəhətləri, maniləri ona tətbiq olunundan sonra təkvir olunabilər. Bu, birinci kimi deyil. Hancı ki, dəvət ona çatmıyub, həçinə. Aydındırıq. Yəni belə məsələlərdə şərh var. Yəni insanlar fərqlənir, yer fərqlənir, zaman fərqlənir. Ona görə Şeyh Rəsulullah ibn Temedik Rəhəmollah ola bəzi bir məsələni edən hansı bir zamanda kafir sayılır, lakin elə zaman gəlir ki, ona edən kafir sayılmır. Yerlə, zamanla hökm təkfir məsələləri dəyişə bilər. Yəni bunu bilmək lazımdır. Və Həmçinin bilmək lazımdır ki, bu məsələdə üç küfri üç çevirmə, küfri inkar etmək, Küfr, hansı ki, küfraq varır. O, üç növdir. Küfür, hansı ki, o cür üç çevirmək, küfürdür. Küfür sayılır, o da birinci üç çevirir, nə təsdiqləyir, nə də yalan sayır. Susun fikir vermir. Bu, küfürüdür, üç çevirmək. Bu, küfürü deyilir. Hələn kafir də elə ha. Çünki küfürdən kafir başqa şeydir. İkinci, üç çevirimi ançıb küfürə aparır və ya küfürdir. Dinin əslini inkarlayan, üç çevirən. Yəni, əsaslarından üç çevirən. Heç qabul eləməyən, heç bir şeydir. Adı məsələləri, əsasını, məsələri, kəlmək-i şaddi və s. Bu da kafirdir əslən. Yəni, bu da küfürdir və ya kafirdir, demək olaraq. Əm üçün üçüncü üç çevirmək məsələn, deyir şəhadəti, lakin heç bir əməl görmür. Heç bir əməl. Bu da küfrü üç çevirməkdir. Küfrü üç çevirmək. Yəni, baxmayaraq, şəhadət də əməldəndir, amma şəhadəti deyib heç nə eləmir. Hansı ki, bütün ömrü boyu yaşaya, Heç bir salih əməl görməyə, baxmayaraq ə, onu görməyə imkanı da var idi. Bu, qeyddir. İmkanı da var idi və mani olan da ona yox idi. Bunlar qeydlərdir, arkadaşlar. Bu, icmanın köpürdür. İcmadır. Heç bir əmələ, bir də biri olsadır. Ə, biri olsa, baxır. Məsələn, məsələn görürsən, şahadətidir, qurban kəsir, ehsan verir, namaz qılır və ya hərdən qılır və ya hədç eləyir, namaz qılmır və ya məsələn, Ə, zəkat verir, ya, sədəqə verir və ya məsəl, oruç tutulsa bula əməl var amma burada gedir söhbə heç bir əməl etməyən heç bir, gəli baxın şəfaat ədəsində ki ə, Allah subhanət hala cəhənnəmdən çıxardacaq onları ki, heç bir əməl xeyr görməyiblər heç bir əməl xeyr görməyiblər ona görə bəzi amirlər bu, bu ədisə istinadə, yəni, deyiblər ki Allah subhanət hala sonda heç bir əməl görməyəndə bağışlayacaq Bəz yox Bağışlamıcaq Süsusən də o bu məsələ qayıdır Namazın təkfir olmaq Və ya olmamağı Bəz halimlər deyirlər ki Heç bir əməl görməyən O 100 nəfər öldürür Orada da gəlləxir Onu mələylə gəlib aparamaq Heç bir xeyr əməli yox idi Amma bəz halimlər ki Yox, bir əməli var idi xeyr O da hicrəti Düzdür, icrəti tam deyildi, gedmək istəyirdi, niyyəti var idi. Ona görə bəzi hamilə deyirlər ki, heç bir xeyr əməl görməyib, bir az var onun. Bəzi hamilə deyirlər, yox. Çünki əgər hələ olsaydı, istisna olardı nədəsə. Ən mühüm budur ki, kim ki şəhadəti gətirir və ömrü boyu heç nələmir, hansı ki onun imkanı da var ona, mani olan da bir şey yoxdur, ona o şəhadət fayda vermeyecək. Yox, əgər bəzi şeylə elə edəcəksə, aydındır, bəzi şeylə elə edəcəksə üçün daxil olsun inşallah Allah təala rəhmətinə. Sonda. Yəni bu məsələ bələdir. Və həmçinin, deməli üç çevirməyə eləsi var, dindən çıxardıq. Biz bildik. Eləsi də var ki, dindən çıxatmur. Məsələn, dindən çıxardan Allahın dininə üç çevirən, öyrənməyən, əməl etməyən fikir verməyən dini təlim dini öyrənmək üçün iradəsi olmayan nəfsində istəyik olmayan əksinə, şirkin, küfrün içində qalmağına razı qalan bu, millətdən çıxardan küfrlərdəndir, yəni böyük günahlardan buna təkfirin şərtləri və maneləri tətbiq olunundan sonra kafir ola bilər bu amma hansı ki Dinə çıxartmayan, dindən çıxartmayan məsələn acizliyi görə öyrən bilməyən. Acizliyinə görə məsələn bilməyib əməl edəməyən. Tənbəlliyə aiddir. Ola tənbəlli, nə bilim, tənbəlli əyidir tənbəlliyəsində. Düzdür, inkar eləmir bu, qəbul edir hər şeyi. Sadə tənbəldir biraz. Bəlkə düz birinci də küfr deyil, ancaq onun yoludur. qorxulu yoldur tənbəllik. Bu və məsələn, ə, lakin sevir, sevir istəyir, öyrənsin, istəyir bilsin, can atmaq istəyir daxilində lakin qadir deyil məsələn, edə bilmir onu məsələn ə, və ya məsələn, onu başa salan yoxdur düz yolu göstərən yoxdur bu cür üç çevirmək salmır, əslən lakin bu cür öyrənməyən, əməl etməyən bu millətdən çıxartmır millətdən çıxarmır amma birinci isə millətdən çıxarda bilər o da dedi ki təkfir, şəhətləri və maniləri ə, tətbiq olun olunana sonra ümumiyyətlə, ə, şəriətimiz ə, burada üç çevirmək bir dəni şey də bilmək lazımdır ki bu qaydada o demək dövr bütün hər şeyi təfsilatı ilə bilməkdən üç çevirmək ümumiyyətlə dini bilməkdən üç çevirmək gedir mücmenə Ayrındır. məsələn, burada şəhət dövr təfsilatı məsələn, biri deyir ki Namaz mən biləm ki, bu belədir, bilir və mənə qədər əməlli ola bilər, şərhin bilmir təfsilatın Aydın bu təfsilat aid deyil, burada söhbət gedir ümumi e, anlayışını, anlayışını, dini anlayışını üç çevirəndir Aydın deyil, söhbət ondan gedir təfsilatla gedmir Məsələn, ümumiyyə hamı o zəqidə bilirik amma ola bilər təfsilatını çoxumuz bilmirik amma ümumiyyə qidə bilirik Tohid nədir? Tovi neçə qismdir, iman neçə növləri və həmçinin ərkanları və həmçinin İslam nədir, növləri və bunu, bu, bu ümumi ümum məlumatdır sənin üçün. Amma təfsilatçı yox, təfsilat hər kəs bilmir ki, təfsilatı kim öyrənir bilir. Ona görə burada məqsəd üç çevrilmək ümumən dinlən, ümumi şeylərdən, hansı ki o vacibdir onu bilmək. Amma təfsilatı ola bilər üç çevilsin, məsələn, öyrənməsin, gəl işləyir məsələn biri oturup təfsirlərə oxumur. İbnə Kesir kitabınızda da olsun ciddi. İndi o ormana daxil de. Aydın Həmçinin ə, ümumiyyətlə üç çevirmək ə, fikir verməyətdiyinə haqqı pisləlib Quran Kərimdə. Neçə yerdə. Məsələn Tahə surəsi 24, 8-də surəsi, necə məllif 22-ci ayə. Həmçinin Kəf surəsi 57, Mudəssir 50, Fussilet 13 və s. Ona görə Allah subhanət hala Üç çevirilənləri Vəsfləndirib, cürbəcür vəsfləndirib Məsələ, birinci vəsfləndirib Onada ki Ən böyük zalimlar Olardı Ən böyük zalimlar olardı Həmçinin Allah subhanət hala bildirir ki Onların qəlblərinin qıfırlayar Haqq qabul olur Haqqı başa düşməzlər Həmçinin o üç çevirimi nəyə gətirib çıxardır Allah subhanət hala onlardan intiqam alar Həmçinin gəlib ki, o ümumən ayələrdə uzun qulağı oxşatmaq onları. Onlar uzun qulağı oxşadıq. Həmçinin bildirib ki, onlar cəhəndimə gedəcəklər. Həmçinin gəlib ki, onlara çox sıx həyat olacaq, çox sıx olacaq olar üçün həyat. Geniş olmayacaq bu dünyada. Həmişə narahat olacaq ilə və o cür də qiyamət günü həşən olunacaq ilə. Həmçinin gəlib ki, onlara əzab var. Həmçinin gəlib ki, onlar üçün ayrıca şeytan təyin olunacaq və o da şeytan olanı oynayacaq vəsvəsələrin altında. Bunlar hamısı üç çevirən, Allah subhanət dinindən, üç çevirən, öyrənməyən, əməl etməyənlər bu vəsvələr daxildir. Hər kəs öz qədrinə qədər. Qədrinə görə. Ona görə insan gələyib ümumiyyətlə Bəla məsələdə biraz ehtiyatlı olaq. Çünki haqqdan öt çevilən kördür. Və qiyamət gündə kör olacaq, deyəcək ki: "Ey Rabb, əsman axı görürdüm. Deyişən axirət ya dünyadadır kör idin." Yəni haqqı görməyən görsə də kördür. Aydınlıq haqqı görməyən görsə də kördür. Həmçinin, eee, o şiddətli vədətlərdən hansı ki, Allah dinə üç çevirən, öyrənməyən, əməl etməyən barədə Əbu Vaqid eləsin rivayətində deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saloların üstünə oturmuşdu. Bilə 3 dəfə gəldi. Biri gəldi, gördü ki, arada bir dənə yer var. Girdi o araya oturdu. Biri yaxınlaşmadı məndisə oturdu qırağda başını qulaçmağa. Biri isə üçərdi çıxıb getdi. Peyğəmbər sallallarək eləm. Dərsi qurtarandan sonra o 3 nəfər barədə ə, xəbər verdi. Allah dedi ki, amma o, o gəlib o ara tapan, oturan Allah Subhanahu onun üçün genişləndirəcək, tapacaq onun üçün çıxış yolu tapacaq, çətinliyindən çıxardacaq. Amma kim ki utandığından yaxınlaşıb hələ eləyə bilmədi, Allah Subhanahu ondan utanar. Amma kim ki, üç çevirdi, çıxdı, getdi, Allah subhanət hala ondan üç çevirər. Allah subhanət onu tərk edir. İki versə, bunu onu göstərir təsəvvələ, hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi bir dənə dərsin. İştirak eləməyən, qulaq asmayan, aydındır və gör Allahın, Allahın əmrlərini tərk edir. Necədir? Allahın əmrlərini tərk edir. Quran ayələni, əmirləri, nəhləri əməl eləməyən, əmirləri tab olmayan, nəhlərdən çəkinməyən, onun gör halı necə olacaq? Gör adı bir dənə Peyğəmbər s.ə.v yəni ə, dərsini tərk eləyən halı necə oldu? Allah s.ə.v onu tərk eləyər, Allah s.ə.v onları üç çevirər. Ona görə, qardaşlar, ya, bab, bu ümumiyyə, yəni bizim bu məsələyə ayır qısa toxunduq və bununla demək olar ki biz ə, İslamdan çıxardığın 10 dənə məsələni bu gün qutarıq. Elhamdullah, yəni səfəm tam tamamladığı kitabı və lakin bilmək lazımdır ki, əgər birdən görsən bu 10 dənə məsələnin birin şəxsin birində tələsmə, ona hükm verməyə birinci hökum verən adam özü barədə fikirləşməlidir bu bu hökmə ixtiyarı var, yoxsa yox bu birincidir İkinci baxmalı doğ adama əgər o məsələni təfsilatıla bilirsə təfsilatıla bilirsə şəhətlərin maniləyi hamısını bilirsə onda onu hökum verə bilər yox əgər bilmirsə o, sən o hökum verə əhlindən deyilsən Çünki həkum vermək böyük, böyük məsuliyyətdir, xəta eləsin, böyük günahlardandır. Düzdür, onlar dəlil gətirirlər ki, bəzən həkum verənlər, heç nə bilməyənlər deyirlər ki, bəs i̇bn deyib ki, bəs sən lapidbininə təkfir ölsün, səhv eləsin, də səvab var. O sən üçün deməyib i̇bn o alim üçündir. Çünki gəlib kədisdə alim əgər səhv eləsə, sən alimdə ölsən. Alim əgər səhv eləsə yenə o səvab var. Aydın da alim əgər səhv edirsə, Rabbani alim. İbini qeym alimlər üçün deyir onu. Yəni, hər adam üçün deyir. Ona görə belə məsələlərdə bu 10 dənə ki, məsələ var. Ulan demək olar ki, 9-unda bir dən istizanı istisna biz. Ki, o məsələdə bir az qətirdir, bir məsələ. O məsələ, çünki Allahın dini ilə Peyğəmbər salısa istizan edən kafirdir. Amma qaldı ki, o birçilər Olar hamısı tətbiq etməli lazımdır qaydaları. Çünki nə üçün? Sən özün sağlamatlıq üçün. Təbii ki, biz bunu öyrənirik ki, təkfir eləməyə cəmaatı yox. Hə, yəni bilmək üçün özümüz. Hətta özümüz düşməyə. Çünki bəziləri balacalar götürürlər bu kitabı, öyrənirlər ki, cəmaatı təkfir eləməyə. Deyəndə də deyir ki, başım həmdərazu rəhəmdir 5-ci qayda belə qutardı deyirsən ki, Məhəməd Ərəmdir Ağab sən üçün deyib -i. latin deyimi ki, sən kimlə oxuyub qeyr cəmaat təkvir eləsin yəni biz görürük Məhəməd Ərəmdir Ağabı onun kitabların əlhamdülillə və başqa alimlərin heç kəs belə eləməyib qeyrişətsiz ona görə onlar hələ yanaşmaqlarına onlar hələ çünki bəzi qaydalarda da özümüz oxuyurduq ki müşriklərlə məsələn yaşamamaq yəni Peyğəmbər salladılar s hədisləri var. Kim müşriqlə yaşayırsa özü də onlar kimdir, yəni kafirdir? Bunlar deyir ki, hamı hamı kafirdir, hamı müşriqdir hətta ev, evləndə. Özü yaşayır orada, yəni çöyləndə qeyir anasının, atasının, aydındır və həl şey. Onda elə çıxır ki, sən özü də kafirsən. Yəni, bunların məsələ əsində düzgün başa çıxır. Yəni deyiləm, təkfirçilər o üslubla ki, onlar müsəlmanlığa kafir görlər, o üslublarla özləri birinci kafir çıxır. Biz, biz təkvir eləmir yolları cahillə, lakin belədir məsələ. Ona görə Allah sp. bizə heç bu faydanlardan etsin və inşallah gələn dəhslərimizdə ola bilsin, başqa kitab başladıq, amma mən istəyərdim ki, o, bəzi ayələr var Quran-ı kərimdən, ancaq ki, təkvirçilər dəlil yetirlər o ayələri. Yenə o ayələri də gətirirlər mücmələn, yəni mütləqən götürürlər təhsil atsız. Çünki əslində onlar, onların təlimin fikir verir söz dəvətinə Onlar təlimin əleyhinədirlər Elmin Yəni hətta öz aralarında dedirlər ki Lazımdır o alimlər, zad lazımdır Özün oxudur, Quran tərcümə olunub Bələdir, hər şahidindir şey da Ona görə, məsələn, görürsən Onlar elmin əleyhinədir, tədrisin əleyhinədir Əslində bunu çıxır, belə çıxır Ona görə o ailəlki Onlar gətirirlər Bəzi bilməyən qardaşlar allatmaq üçün Mən məsələt görüm diganaq o ailələrdə hansı köş fəraayələr var, hansı olar gətirirlər. O ailələr görəcə tələflər necə deyim. Yəni o ailənin şərhiində görə necədir əslində. Onlar deyən kimdir, yoxsa müsəlmanlar əlsin olacağıq deyən kimdir? Bu ailəni götürərik bir iki, üç dərsi inşallah. Sonra götürərik bir dənə inşallah təzə bir dənə kitab Allahın izni ilə. Davam eləyərik. Allah Subhanahu taala bizə işə faydalar və bizi sabit etsin